Mira esta música, danos pep a o noso correspondente a la capital de Riviera Sacra, como es José Manuel, en ese apartado de quien se preguntó, y vamos a darles boas tardes. Buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes. boa tarde Benvido muchísimas gracias por atendernos, José Manuel. Que tal andades? Pois pues, pues, por aquí de momento están sentando unha rayola de sol pola ventaniña Pola fiestra, sí Pola fiestra aquí <risas> Moi ben, moi ben Todo, todo... Bueno, eso aleda, non? Hombre, sí, y tato que Ergue, ergue, ergue, ergue ánimo Sí Claridades, sí, señor yo Un anuncio da proximidade da proximidad primavera sí. sí Ahí andamos, ahí andamos uh -huh. Bueno, escoita que mm, queremos que a tua sección uh -huh. siga tendo pulo Que o quenche preguntou, non? Bueno, eh, aquí estoy o sea, de, de, de plantilla Fijo o es... discontinuo Bueno, fijo, fijo Lo pasa que en algunas ocasiones uh, Hay otras Hay otras rubricas, pero eh, to... eh, que, que además eh, pues, Fáciles de comprender Exactamente, exactamente Es un hombre muy ocupado <risa> E teño moitas e variadas eh, ocupacións. Fun... Bueno, bueno, ocupacións pois, e funcións. Non, non hai marxen para para como... pa, pa aborrimento. Moi ben, moi ben. Como bueno. dicía a miña avó, dios che de traballo. <risa> sí, mas... Eu conteste outro, eh, dios nos dea cartos, que traballo xa hai. <risa> Exactamente. Pois eu, eu tamén sería... Eh, sería desea opinión, eh? Sí. Mm. Vale. Que, que si non falta eh tra traballos, non falta que che mm. pero a traducción monetaria Si, sí, <risa> importante. Hombre. Non non é acorde, entón, No, no, no, no. A verás que que conformar, pero sí. que era queixa, que dá queixa. Sí, bueno, bueno primeiro de todo. Eh, por ser eh un Galegos no vais, un programa que se fai en Radio Samboy. Sí, é que se reemite. Eh, Radio re Samboy por estar en Samboy. Escoita, é que se reemite. Tenho que dicirvos, ainda que non... Bueno, o achegamento con Galicia de Gasol... Sí. Houve, houve, houve. Sí. Non podemos dicir que é galego, nin que ten familia galega. Pero eh, tivo unha moza galega... ¿Tú? en Na Riviera Sacra, e ainda veo por aquí, anos atrás, eh, tal igual sí. cual. Eu atopei unha persoa aquí que xogou con el, de pequeno era un forte, xogando estaba esta persoa en, en Cataluña si, sí, si, sí, si sí. e eh, bueno, eh, como me gustaba gustame o básquete me gustaba como xogaba uh -huh. e eh, eh, como eh, como defendía uh -huh. sempre naquelo no que se Eh, se propuxo gasol, desde uh -huh. aquí pues, os parabéns claro. po, por ese mérito tan grande que lle deron ali nos Estados Unidos eh, en Los Ángeles, sí, eh, pendurandolle a camisola con número 16, que pasará a historia. Sí, sí. Como todo, único, o sí. primeiro, o eh, único xa se verá co tempo, pero de momento o único eh, español que o que lle penduran a camiseta nun... Uh -huh nunha sí, cancha da NBA eso té moito mérito que nos enche de orgullo a todos que nos enche de orgullo a todos que nos enche de orgullo a todos a mí o que máis me gusta de del é eh, eh, a bondade que ten ah. por Uruguay. eso, por eso que despre, desprende bondade sí. e de no, no discurso do outro día dixo que el eh, o que lle queda o que sempre pensou e o que lle queda ahora por diante facer ben a xente facer eh e eh, poder influir para facer este mundo un mundo mellor eh. e das persoas, mellores persoas xa o sea que, xa claro. sobre... dimoito dimoito sí. sobre todo con cativos si, sí, con a súa fundación está traballando moitísimo claro, pues... unha cousa que xe quería dicir o noso programa reemítese en Radiofusión os venres ás 3 da tarde aí en Galicia en Radiofusión? si sí. Ah, non sei, non conheço esa... Poisala, tens que poñerte o... Tanto... Pero chamas así, Radiofusión. Radiofusión, que é, é, é a que recolle todas as emisións de, de radios municipales en Galicia. Ah, pois non sei, como, como, en, como se accede, por internet? Eso. Já me dirás como. Si, sí, si, sí, directamente, Radiofusión, eh, tu poste internet, Radiofusión eh, aparece, aparece. Todos os venres as tres da tarde. Pandres as tres da tarde. Sí, señor. Vale, colgar de redes sociais para que se entenda a xente, eh? Já fixemos varias veces, pero claro, parece vale. ser que que nin sequera algúns responsables precisamente de por aquí non se dan conta de que de que Radio Samboy escoitase tamén en Galicia. Bobos, eh, antes de entrar pues, estes prolegómenos, pero sí. eh, bueno, eh, felicítouse por eh por eh, conseguir eh, tamén eh, que se que o programa de Samboy, de Radio Samboy, Galego Robais se poda escoitar noutras frecuencias, eh, pues se poda aumentar así o seguimento do uh -huh. mesmo uh -huh. e siga melhorando, claro. para Parabéns. sea Moitas grazas. Eh, como para rematar os prolegómenos que aínda non entei na sección. Sí. Eh, como nos eh leamos. <risas> eh unha anécdota. Vale. Tamén a favor do programa. Así. Ah, Bochufades, chufades eh non sen razón de, de ser eh, dar boa sorte, uh -huh. de ser talismán sí, sí, Eh es, vos es... contar unha anécdota de que eh, de como parece que á veces non se pode ter alcance ou non se ten menos do que parece, pero como chegan as cousas aos sitios. Uh -huh. Eh e refírome. aquí sí. a que nunha entrevista que tivestes con Breogán Sí, sí. daquí da Ribeira Sacra, sí, sí, sí. ben vos lembraredes, claro. eh, eu escoitei, no? uh -huh. e eh, dixiñe a un amigo meu, mira, eh, pasei lleo a Ligazón para acceder sí, sí. o programa que estes no blog, para que escoitara, sí, sí, uh -huh. e eh, dixiñe, mira, un amigo, vos digo, sí. escoita o programa que falan de ti, mm -hmm. con, pero un programa de Cataluña fala de min mm. pero como vai falar de min, que motivo tem para falar de min, uh -huh. ti colle escoito, e sobre todo aí na entrevista abre o gan e aí presta aí un pouco máis de atención uh -huh. escoito, no é dixo me cago na mar, cando colle abre <risa> cago na mar si era carnicería real, si, sí. si sí. Que é unha carnicería moi coñecida aquí, especializada en porco, sí. que ten, ten bueno, un producto de altísima calidade, el sí. é moi boa persoa. Sí. Eh, ten os traballadores excepcionais, uh -huh. este é moi bo producto Todo o sí. que sexa de de cocho, pois sí. xa vo lo recomendo se vides por aquí. Uh -huh. Eh eh escoito un deixo me cago na mar, Obreogán, sí. que que ben que ben me deixou aí diciendo que los más choritos éramos que más se parecían casa, que es una maravilla. Digo, jolín, fijo yo una ilusión tremenda. Ya pues digo. Habrá, habrá que contactar con él para también eh, entrevistarlo. Pues bueno, ya, ya vos poneré en contacto con él. Sí, sí, sí. Sí, sí, pues, sí hombre, pues, hombre, claro. Sí, Carni... Cuando veis a Obre oye, bueno, Carni... tenéis que convidado a algo. Que, pero, carnicería especializada en, en, en productos de porco. Exactamente, vale. exactamente. O sea, que también, eh, eso, esos so chamados, oye, es por aquí, seguro que vos convida, ¿verdad?, a a probar os seus produtos. Pero bueno, que me que a anedota máis bonita, ¿eh? sí. Hombre, claro, eh, decir que eh. Eh, así se medra e así se eh. reparte bondade. Eh, exactamente. Eh, eh eso dentro da nosa humildade a verdade que eu toméno así como unha un, non sei, o sí, como, bueno. como unha anécdota pero que en realidad de, a verdade de que eh, quizáis eleiximos persoas boas tamén e despois tamén son premiadas e entonces claro. quizáis eh, que temos esa sorte non pero pero a verdade é que a non a persoas que, que entrevistamos que despois son premiadas ou teñen un agasallo determinado pois é abondosa e entonces uh -huh. bueno poisis eh, tomvámoo como unha anécdota interesante. Pues ahí, ahí queda. Ese eh, si vos parece entramos ya sí, sí, sí, vamos sí, sí, sí. A, Vamos aos os me gustan e desgustan. Eh, efectivamente, empeza hoxe por desgustáme e eh, teño só un. Só Oxe, debo, estar, debo estar muy optimista, eh só reparei só reparei boas. O, o único desgustáme de hoxe se eh, refírese a os poucos recursos para a atención primaria, Uf. que eu considero que se destinan poucos porque sabedes que todo todo o mundo está sufrindo en propias carnes eh, aquí en Galicia pois a atención primaria está deixando moito que desexar, hai pois eh, tardan en dar cita en moitos ambulatorios, reducción uh -huh. de, de médicos, bueno, que tamén é extensivo a outro territorio, xa sabedes tamén. Si si si si. O PP, non me gusta eh, que o PP rexeitara eh, outro día no Parlamento unha, unha proposición de lei do, do Venegá para modificar a Lei de Saúde de Galicia. Uh -huh. eh, a proposición esta de lei do Venegá pretendía eh, aumentar en, o 25% eh, os orzamentos para eh, destinar a, a sanidade. Sí. Que ese 25% de subida nos orzamentos de sanidade sí. que se concretaran para levar a reforzar a atención primaria muy bien, muy bien. e eh, defendían que non era tampouco un capricho deles que é unha necesidade de, de actual de, de ter eh, ese orzamento para garantir unha atención primaria digna, mm. pero que tamén a propia Organización Mundial da Saúde recomenda claro. eh, que aumentar o orzamento para para ter eh, pues eso e uns niveis óptimos de, de atención. Sí. E PP, dada a súa maioria, pois rexectou esta... Proposición de lei no no Parlamento, no me gusta. Tampouco a min, Escoita, quero facerche unha precisión anecdótica con respecto á atención primaria. Parece ser que díxome un amigo que que el xoga coa muller aos médicos e dice que <risa> dice que, que como xoga aos médicos a muller deu deulle, deulle vez para dentro dun ano. <risa> <risa> é moi moi esa es en, anecdótica nada más eh, sí, eh. muy boa, muy boa ya, ya, hay, viñeta, ya hay viñeta bueno, bueno a ver si me permite continuar a, a, a gargalladas aquí de, de Armando que llegan a Monforte llegan hasta Suiza la Suiza incluso Viña, e, e, e igual a Brasil también y a Brasil sí, sí vos gustame sí, sí vale. gusta, sí. mira, os gustame gusta, que chegas a, a Semana Santa chegas a, a primavera e volven aos catamarans o 1 de abril eh, será o primeiro día que se poda xa eh, subir e eh, gozar das viaxes en catamarán aquí na Ribera Sacra uh -huh. dentro o día 7 de este mes de marzo, dentro de Antonte sí, o, o martes Eh, xa está aberto o prazo para reservar praza. Hai dous percorridos, pode ser no aquí na Ría Sacra, un é a ruta fluvial do Canón do Sil para navegar polo Sil, evidentemente, e con saída dende o embarcadeiro do Ponte do Sil, de Monforte, e outro percorrido é a ruta fluvial do do Cabo do Mundo en Belezaar. Sí, sí, aquí sí. percorrese o río Miño, uh -huh. eh, embarcadeiro, como vos digo, está en Belezaar, no concello de Saviñao. O sea uh -huh. que bueno, apertura xa de dos catamarans eh, que nos di que a primavera está xa en riba, é eh, que as primeras vacacións longas do do ano están aí xa a a bueno, a volta de esquina. A, a, exactamente, como xa oita decir. E eh, eh, di di di dice Armando que mellores por aí para celebrar contigo. Na Semana Santa. Bu bueno, pues muy bien. e bueno, pois moi ben. E xa lle digo para para poñerllos fuciños Longos. Eh, así un pouco afiados sí. mm -hmm. que o día 1 de abril que será o sábado eh, previo xa a Semana Santa uh -huh. A parte de que vai ser a feira do viño de Amante Amant, de Sober, de Sober. Sí, sí, sí. eu convidaría unha calzotada carai non é eh? o calzós non como pero o acompañame haberá, haberá máis cousas pero, pero, ah, pero, ah vale Pero ese é un motivo. Ah, vale. Pero, pero van acompañados. Se, se, os, se aquí, os, cal, os calzos van acompañados sempre. Claro, claro, claro, que eh teñen que hai que arrimar e algo. Sí, sí, sí, sí. van <risa> que sei unhas alcachofas tamén me vale. Sí, sente sí. que con fame. Sí, sí. Ben, bueno, pois pues anota aí na agenda. Vale. Eh, que máis me gusta, pois pues, o valor do galego que outros e outras lle negan. O galego é xa o 37º idioma está no posto 37 eh, de, está no 30 no posto 37 de, de idiomas a nivel mundial uh -huh. con máis peso, como vos digo, con máis peso no mundo e supera a outros que teñen millóns de falantes o sea, xa que eh, o galego eh, chega a este posto Tras unha última actualización do barómetro das línguas do mundo uh -huh. Este barómetro das línguas do mundo Que fan en Francia eh, Ten en conta A hora de puntuar eh, eh, Poñer este ranking As línguas que se falan en todo o mundo Pois ten en conta cousas como Superar os 300.000 falantes Perdón uh -huh. eh, Que teña o, o idioma teña peso A hora de, das traduccións que, tradu, que se traduza moito E sí, sí, sí que a lingua pois, teña un nivel de normalización tamén importante, e tamén que seja importante no ensino universitario. Ajá, pois, tendo en conta todas estas cousas, hai máis factores, non? pero estes son algúns deles, tendo en conta estes factores, este barometro das linguas do mundo sitúa este ano o galego no posto 37, xusto por riba d'ousquera eh, bueno eh, dentro de, de, as, a xea de linguas que se falan a nivel mundial a nivel mundial, claro que sí, o se sí, que sí. está no posto 37 motivo de orgullo, Important de darte valor. o valor que realmente ten e eh, que non se ningun é, ni se menosprece como temos eh, episodios, e eh, temos xente que, sí. que que o fai cada día en canto sí. ten persoas, ocasión si, sí, persoas que non non no, no se sinten cómodos co, co propio no sé, sí. algo a, a, <risa> algo pasa sí, pois pero... pues eso un orgullo que o que, que o indicador este coloque o galego no posto 37 moi eh. sea, un aplauso grande no eh, sentiímmonnos sí, sí. moi orgullosos de ser galego falantes e convidamos a todos aqueles aquelas que nos animan que lles costa un pouquiño que den, que dean o paso que, exactamente moi ben moi benúme outro sí. Esta fin de semana empieza xa o circuito de Feiras do Viño aquí na Ribeira Sacra amigos sí. 10, 11 e 12 temos a Feiras do Viño de Chantada que chega xa a súa 40 edición Jolín. o sea que come comenzamos xa mañá e ata o domingo tres días para gozar dos caldos da Ribeira Sacra ha verá moita música de rúa e eh, e orquestas os tres os tres días. Ha uh -huh. verá 15 adegas participantes. Eh, e bueno, como a sempre un programa pois moi completo eh, con cos stands das adegas dan a probar eh os seus os seus caldos. Eh, uh -huh. como os digo, un gran ambiente. Aproveitan tamén para facer unha feira de oportunidades Os eh, os empresarios e a asociación de, de comerciantes eh, Dalí de chantada Xa que tamén haberá ocasión para que a xente poda Topar algunha ganga eh, neses, neses postos uh -huh. eh, Haberá un túnel do viño E, e catas, unha cata popular o, o sábado pola tardiña uh -huh e despois a cata oficial o domingo pola mañá. Mm. E o pregoeiro vai ser Antonio López Díaz, reitor da Universidade de Santiago de Compostela. No. O prego será o domingo ás 13 horas. Uh -huh. Pois Parece... sea, é que aquí está a primeira, a primeira, a que abra cancela, a primeira feira do viño da Ribeira Sacra, a de chantada este fin de semana. Que este por aquí eh, o teña pensado bien, xa sabe. Mira, eh, tú cando, como vas a ir por aí e eh, vas ver como lle dan o viño, <risa> ti dices, tiño un amigo que dice, bebe o viño, non o empuxes. Correcto. Nos, es, nos estamos xa para beberlo, non para empuxalo, non? Exactamente. Pues de... pero, pero vai a haber de todo. Sí, <risa> A segundo fin de semana de marzo, ou sea que que 40 anos de Victoria, xa del ano 40, 40, 40, anos de fico. Feira do Viño de Chantada se bien, cumplen Moi ben, moi ben. Pois noraboa, felicitações para para eses adegueiros que comenzaron no ano 83 e eh, que eh. hoxe cumple, bueno, esta fin de semana cumplirán 40 anos e eh, eh, a disfrutar. Moi ben, a disfrutar. Correcto, eh. pois pues aí aí queda tamén para a xenda sí. para que nos escoite hoxe ou na remisión ou ou cando colguedes o podcast, si, sí. eh, que lembren que hai aquí o vos pues, un, un motivo para chegar xa çantada, eh máis con máis motivo, evidentemente, aqueles aquelas que lles gusto viño, pero que é unha feira iso que hai un gran ambiente, eh moi vos viños, que bueno, é a primeira que tamén sempre hai xa ganas onde sí. de, de de empezar a a, a percorrer uh -huh. estas mostras. Sí, sí. Unha das máis coñecidas, precisamente a da Ribeira Sacra e, e, e ademais que, que non é solamente o viño, os é unha festa gastronómica acompañada, quero dicirse sí, que que iso acompañada do viño con hombre, con, con algo, con esos petiscos extraordinarios que chamaba a, a Breogán chamaba lle dun xeito de especial, non, non como sei, non sei como di. Si, sí, bueno, alguito tiña. <risas> sí. Bueno Peña. Bueno, e eh, eh, remato coas co anotacións da libretinha pequena Pois pues vella <risas> Algo hai por aí? Algo hai, bueno, pois, eso é bom Empezo, empezo co, con frasiología Unha frase que, bueno, escoitei outro día eh, Bueno, digo, que frase máis boa Mira que ya teño escoitada a miña nai E había tempo que non escoitaba eh, Un pouco recuperei na Primeiro, para anotar na libretiña eh. Eh, E despois Para, bueno, a comentala uh -huh. Como neste caso teño ocasión sí. Sabes que tamén o fago Na revista Lua Nova sí, eh. Ainda que, ainda que po, é unha, unha vez do ano Solo sí. Xa podía ser cada mes, pero é unha vez do ano Pero aí tamén teño ocasión esa frase que quero recuperar para que teñamos presente e empreguemos un pouco máis para que non, mm. non quede aí dormida, no fallado sí. ou esquecida mm -hmm. é andar levado do demo andar levado do demo andar levado do demo e, e miña nai sabedes, sabedes como dicía miña nai unha variante de andar levado do demo mm. de año. Anda, feit, anda feito unha furia anda feito unha furia Entón, sabedes pues, es que é unha frase que se refire a, pois, pues a a unha persoa que está colérica, irada, mm, sí, eh, rabiosa, sí. que, que, está, que está furioso, pero furioso ou exagerado. Sí, sí. sí. Pois, pues, un desuneu, miña avó la dicía, dicía, vai como o diaño. Pois, pois, tamén, tamén, é unha variante. <risa> claro. Vai ben. como o diaño. Sí, cabreado, bueno. <risa> moi ben, moi ben, ben. pois pues aí tamén aí tamén queda vai como de año, vai feito unha furia como di mi nai e, e anda levado do debo anda levado debo xulio ten algo aí que a, a chegar ou eh, eh, o, o cabreo o cabreo ten moitas versiós si moi ben, moi ben outra recolleita moi ben tamén bien. esta foi nun bar E foi a un amigo meu e fixou-me fixou moita graça é, é unha maldición toma e referiéndose a unha terceira persoa di, di, dime había que meterlle unha pedra no ril <risa> esta é boa, esta é boa, eh? no, eso, Sa, eso, que lle quería ben a persoa da que estamos a, a es, referirnos eso, eh? eso fai moito mal que seica un ataque, un ataque de ril seica por, eh, eh, por eh, que es malísimo, es malísimo a maldición é sí. xenerosa eh. sí, sí, sí. e remato cunha frase tamén que é da, da costa ou polo menos ali parece, parece ser que se emprega bastante é referida a unha persoa é unha expresión é referida a unha persoa como virtude É eh, decir alguén que é moi fiadiño. Eh? Moi fiadiño. Moi moi moi fiadiño, Sería eh? ser moi guiadiño, si. Sí, eh? sí. ser moi fiadiño. Uh, uh, uh, que, que pues eh, refiriese a unha persona que é correcta, que que que, que fai todo moi ben, que, que ten fai... a cabeza amoblada, non? Que fai todo sí. moi ben. Si, sí, si, sí, sí, sí. Que fai todo moi ben, sí, sí, sí. Eh, que que bueno, que vai vai Vaia diño, non se torce, sí, sí, que, eu que, que facer cos cos cativos precisamente. Gialos ben. Correcto, correcto. Pois aí quedan estas estas tres pílulas de coñecemento, de sabiduría popular. Muy pois moi ben. ben. Perfecto, perfecto. Bueno, pois Repíteme, repíteme o conto. Eh, <risas> que pediu lle <llevez>, non? <risas> Probano que ben. É de oye pano. É que chegou aos médicos con el. E sí, el sí, sí, el sí. el deixo me eu con médicos con miña muller, entón <risa> <risa> <risa> como che foi. veces deu que ven. atención primaria, vamos. <risa> sí, sí, tal sí, tal tal cual, tal cual, moi boa, moi boa. Moi boa, moi boa. <risa> Bueno, justo hume, justo hume. <ríe> Pues ahí andamos, que, que, que todo pues siga, que todo siga, bien, José <ríe> a, y, a, eh, que todos siga ben, Manuel, veña. Eh, igualmente, a coidarse que teixas unha feliz semana, beña. Igualmente, Hay que ser desvergonzado, tamén hay que ser marrista. Arrumba, arrumba, arrumba baile. e baile. É un urseiro que ten arrumba que cada día me gusta más de na ronda que cada me gusta